а маршрутки нема. Треба йти пішки. Ну, звідси вже недалеко, хвилин 20 ходу, а їхати 2-3 хвилини. Але ж скільки чекати, треба рушати пішки. Вже темніє. Простоявши в черзі, вона може опинитися в подрібному місці вже після 9-ї. І вона рушила пішки. Ось уже ті дев'ятиповерхівки замріли на обрії. Коли бачиш мету, йти легше. Вона не йтиме смердючими бетонними подвір'ями біля сміттєвих баків і баб на лавках. Піде вздовж траси. Сонце вже сіло, але ще зовсім світло. Як завжди на підході, серце забилося, як у юної дівчини. Я сама вирішила приїхати сюди ніби не на року. Ніхто не змушував мене. Це мій вибір. Моя свобода. Вона швидко йде по тротуару біля траси. Людей нема. Тільки летять шалені авто. Здається, всі вони несуться на забороненій швидкості. Коли її підхопили під руки двоє хлопців, затягли на заднє сидіння старого автомобіля, який на мить зупинився, а потім рушив по шосе, вона ще за інерцією продовжує думати, яку неймовірну ціну щоразу платить вона за ті п'ять хвилин ніжності, котрі зрідка дарує їй доля. А тим часом ця ціна – як під час великих фінансових криз, різко підскочила і стала таки неймовірною. Авто летить по трасі. Місто лишилося позаду. П'яні хлопці з обох боків міцно тримають її за руки. Переднє місце поряд із водієм вільне. Салон цього брудного старого автомобіля весь порізаний, їй на голову з дірок на засмальцованій дерматиновій обшивці падає жовтий поролон. За кермом старший мужик на підпитку обмінюється із задніми матюковими репліками, яких вона не розуміє. Куди вони її везуть? В ліс, на який вона не раз дивилася із його вікна? Зґвалтують, заріжуть і кинуть ледь притрусивши глицею. А може, спочатку заріжуть, а потім зґвалтують? І ніхто не довідається, як жінка, не дочекавшись маршрутки, бігла по трасі по свої п'ять хвилин ніжності. А коли її все-таки розшукають, ніхто з друзів і родичів не збагне, що робила вона тут, на краю світу, на краю міста, на межі буття і небуття. Немає сенсу ні кричати, ні випручуватися. Вона захотіла глянути на годинник, скільки ще до дев'ятої. Але негідник ліворуч міцно тримає її руку. І чому жінки такі дурні? Чому я не шкодую за загубленим життям? чому шкодую лише за неотриманою ніжністю. Раптом двигун заглух. Авто різко стало. А те, що їхало ззаду, врізалося в нього. Із заднього авта вийшли двоє чоловіків, почалися гнівні розборки. Власник заднього авто по мобільному викликає міліцію. Випустіть мене, кричить полонянка і смикає обидві руки. Гори викрадачі забувають про свою здобич, гучно матюкаються із власниками автомобіля, якому щойно заподіяли шкоди. Вони вже не тримають її за обидві руки. В них інші турботи. Один із них, той, що ліворуч, виходить, лишає розчинені дверцята. І вона Тікає, витягши свою сумочку з-під сідниці того, що сидить праворуч. Перелазить через металевий парканчик посередині траси і, маневруючи між колесами швидких авт, зупиняє одне з них. Сідає поряд з водієм. Просить висадити її біля дев'ятиповерхівки при в'їзді до міста. Нервово розкриває сумочку, щоб знайти гроші для водія – і тут бачить, що то не її сумочка. Замість кількох десятків гривень у відділенні для грошей лежать кілька сотень зелених. Вона злякано заклацує сумочку, з якої пахне дорогими парфумами. Так в неї була зовсім не така сумочка. Цю носять на коротенькій лакованій ручці, а її одягалася на плече. Тепер їй по-справжньому страшно. Хтось розповідав, чи про це писали у вечірньому Києві,